Розділ 3. Селена мчала в темряві таємним проходом. Її подих збивався, Кейн наганяв. Озираючись, вона бачила його очі, схожі на два палаючі вугілля. Вона намагалася тікати ще швидше, але Кейн не відставав. За ним тягнувся ланцюжок зелених мерзливих, знаків Верда, або, як їх ще називали, знаків медолі. Сяйво народних символів висвітлювало кам'яні склепіння, а за Кейном, дряпаючи кігтями камінь, рухався рідирак, чудовисько з іншого світу. Сила спотикалася, але й вдалося жодного разу не впасти, і здавалося, що вона біжить не по каменю, а пробирається через болото. Ні, їй від нього не втекти. Рано чи пізно Кен її нас дожене. Потім за неї візьметься рідерак. Селена більше не зиралася. У чудовиська були величезні ікла, що випирали з рота і бездонні очі, що горіли бажанням пожирати її по шматках. Кейн посміхнувся і цей звук заскриготів у кам'яних стінах. Він був дуже близько. Так близько, що його пальці вже торкалися її потилиці. тилиці. Кейн пошепки вимовив її ім'я і справжнє ім'я. Селена скрикнула і прокинулася. Її пальці стискали око Еліани. Вона обвела поглядом спальню. Темрява. Ніяких примітних тіней, ніяких знаків Верда. Двері під шпалерою, що вели в таємний прохід, були зачинені. У камінні згасало останні вуглі. Селена знову лягла. Це був лише кошмарний сон, Кейн убитий, рідрак теж, а Еліана більше не приходила до неї. В той етап її життя скінчився. Швидконога, що спала господиною під кількома кодрами, врухнулася і поклала голову Селені на живіт. Селена натягла ковдру на підборіддя, обняла собаку і заплющила очі. Минуле не повернеться. Ранній ранок був холодний і туманний. Прокинувшись, селена повела швидконогу впару де раз по раз кидала палицю, змушуючи собаку її приносити. Швидконога золотистою блискавкою мчала по бляклій траві, цілком продовжуючи своє прізвисько. Селена здивовано свиснула. Принцеса Нехемія, що стояв в неї за спиною, схвально цокнула язиком, милуючись собакою. Майже весь час Нехемія проводила в покоях королеви Жоржини, по крихтах збираючи відомості про задуми короля щодо Елоє. Її рідна країна тепер була частиною Адерландської імперії. Ранок єдиний час, коли подруги могли зустрітися. Може, король і Нехемія зараховував дошпигунів, про які він побічно згадав вчора. чи. у замку чудово знали про дружбу Селени та Нехемії. І якби у короля були сумніви, він би нізащо не зробив Селену королівським захисником. Але чому Аркер Фем? Елоейською запитала Нехемія. Селена розповіла їй про свою нову місію, не особливо вдаючись до деталей. Відхопивши палицю, швидко нога поволі поверталася. Для цуценяти вона була надзвичайно великою так і не сказав, якої вона породи, але здогадувався про можливого батька швидконогий. То був або вовкодав, або навіть вов. Селенами злякувато пересмикнула плечима і глибше засунула руку у хутряні кишені плаща. Король думає, він вважає Аркера причетним до таємного товариства змовників. Вони гніздяться в рафтхолі і, на думку короля, мають намір скинути його строну. Такі наміри можуть бути лише у шалених божевільних. Заколотники ховаються по горах та лісах. Там, де легше ховатися, і їм допомагають місцеві жителі. Але що б у короля під носом? Рафтхол – це смертельна пастка. Селена знову знизила плечима. Швидконога принесла ціпоки і вимагала продовження гри. Виходить, хтось не боїться діяти під носом у короля. Він має список тих, кого він вважає ватажками змовників. І ти маєш їх усіх убити? Спитала хімії, хемії, і її смагляве обличчя трохи зблідло, один за одним. Розмахнувшись, Селен закинула палицю якнайдалі, швидко нога рвонулася і помчала по сухій траві, підминаючи її своїми величезними лапами, де не ди біліли залишки недавнього снігопаду. Король казав, що після розправи з феном він мені назве ім'я наступного зловмисника і так далі. Чимось схоже на балаган, але, зважаючи на все, змовники справді втручаються в задуми короля. Які задуми? Різко спитала Нехемія. «Я думала, ти що знаєш?» Зморшивши лоба, відповіла Селена. «Не знаю». Виникла надто незручна пауза. «Якщо щось дізнаєшся?» Почала Нехемія. «Там буде видно, що як», – збрехала Селена. Вона сумнівалася, що і так уже цікаво знати про чергову гедоту, яку затіює король, і тим більше ділитися з цим з іншими. Можливо, вона чинила безглуздо та егоїстично, проте Селена міцно пам'ятала застереження, почути від короля в день оголошення і королівську захисницю. Якщо вона вийде за дозволені межі, якщо зрадить його, він спочатку б'є Шаола, потім Нехемію та всю сім'ю принцеси. Достатнього того, що своїми уявними розправами вона й так ставила під удар не лише себе, а й своїх найближчих друзів. Нехемія мовчки похитала головою. Коли принцеса Шаол або навіть Дорін так дивилися на Селену, вона ледь витримала їхні погляди. Але й вони мали вірити їй брехні для їхньої ж безпеки. Очі Нехемії стали відчуженими. Вона заламувала руки. Останнім часом Селена часто бачила її в такому стані. «Якщо ти хвилюєшся за мою безпеку?» – обережно сказала вона. «Ані трохи не хвилюй принцеса. Ти зможеш за себе постояти. Тоді в чому річ? – спитала Селена, відчуваючи, як у неї звело живіт. Якщо нехемі знову заговорить про бунтівників, то це вже буде занадто. Так, Селена дуже хотіла звільнитися з-під влади короля і як його захисниця, як дочка завойованого ним народу. Але її бажання не мало нічого спільного із мовами, що зріли в рафтфолі, із шаленими надіями зловмисників. Виступати проти короля більшої дурниці важко вигадати. Їх усіх розчавлять, Але Нехемія заговорила про інше. Каторга в Калакулі не встигає приймати нових в'язнів. Щодня туди приганяють елуейських бунтівників. Потрапити туди живим і вважається дивом. Після того, як солдати короля винищили 500 повстанців, мій народ охоплений страхом. Швидконога знову повернулася з палицею в зубах. Тепер уже не населена анехемія кинула ціпок у сірий сутінок. Але ж умову в Калакуті... Принцеса замокла, мовірно, згадала три шами на спині селени постійне нагадування про жорстокість соляних копалень ендовера. Вона зуміла вирватися на волю, але інші продовжували рубати сіль і вмирали. Шрами нагадували про те – Калакула, якщо вірити чуткам, була ще страшнішим місцем, ніж Ендовер. «Король не бажає зі мною зустрічатися», – продовжила Нехемія, смикаючи одну із своїх тонких кісок. Я тричі просила в нього аудієнції, щоб поговорити про умови в Калакулі. Щоразу він відмовляв, посилаючись на занятість. Напевно складав список «Кого тобі слід вбити?». Селена навіть спалахнула. Скільки рівності було в голосі Снехемії. Швидконога послужливо принесла їй палицю, проте принцеса явно не збиралася продовжувати гру. Еленті, я маю щось зробити». Цим ім'ям Селену називала лише вона. У перекладі з елоєцьким воно означало «дух, який не можна зламати». Вперше принцеса назвала її так тієї ночі, коли Селена відкрила її, зізнавшись, що є асасином. «Я маю знайти спосіб і допомогти своєму народу. Скільки можна збирати інформацію? Я відчуваю, що зайшла в лухий кут». Коли ми почнемо діяти, селена проковтнула важку грудку слини. Її сильно налякали слова діяти, набагато сильніше, ніж слова задуми. Швидконога сиділа у них у ногах, виляючи хвостом і чекаючи, коли знову кинуть палицю. Зазвичай селена щось сказала у відповідь, щось обіцяла. Сьогодні вона мовчала. Принцеса розтискала пальці, палиця впала на мертву траву. Нехемі обернулася і пішла до замку. Дочекавшись, доки не затихнули кроки Нехемі, селена шумно видихнула повітря. Незабаром сюди прийде Шаол, і вони обідають, як часто бувають вранці. А потім? Потім вона вийде до міста. Аркер зачекає до другої половини дня. Попереду в неї цілий місяць. Крім питань до Аркера, селені просто хотілося на якийсь час вибратися з замку. Розділ 4. Шоул Ествол швидко біг садом для Ігор. Селена бігла поряд, витримують швидкість бігу. Холодне ранкове повітря було гострим, наче скло, і кожен вдих поранив йому легені, а кожен видих огортав його хмарою пари. Обидва одяглися тепло, але не надто обтяжували себе одягом. Відчуття були дивними. Усередині Шоул обливався потом, проте все одно мерз. Селена теж мерзла. Шоул це бачив. По її почервонілих щоках, носі та вухах. Вуха взагалі стали яскраво червоними. Впіймавши на собі його погляд, Селена посміхнулася, блиснувши своїми небесно блакитними очима. Не втомився? уїдливо запитала вона. Відчуваю, поки мене не було, ти відлинював від бігу. Шол усміхнувся. Можна подумати, що ти бігала під час своєї місії. За цей ранок я вже вдруге змушений зменшувати швидкість, щоб ти не відставала. Нагла брехня, селена бігла легко і швидко, як колень, що мчить лісом. Шоул милувався нею. Він намагався відволікатися на навколишній пейзаж, але погляд все одно повертався до неї. Розказуватимеш мені, кинула йому селена і побігла швидше. Шоул теж припустив, не бажаючи відставати. Слуги встигли розчистити доріжку в саду для ігор, проте земля під ногами була слизькою. Шоу з недавнього пір все душі дратувало, що Селена його обганяла. Ще більше його дратувало, коли вона вирушала виконувати свої прокляті місії, і він її не бачив днями та тижнями. Шол не пам'ятав, у який момент його... Це почало зачіпати, але він раптом почав хвилюватися, чи повернеться воно назад. Не дивно, якщо згадати, скільки вони встигли пережити за місяці знайомства. Він убив Кейна і цим врятував Селену від віроломного удару у спину. Врятував Селену вбивство, якої було мовчазно схвалено королем. Яка частина його істоти не шкодувала про це, і якби знадобилося, зробило б це знову. Але інша частина прокидалася серед ночі в поту, і цей піт сильно нагадував крок Кейна. Щось не так?» – спитала Селена. Шоул придушив почуття провини, що піднімається. «Дивись під ноги, інакше послизнешся». Вона не сперечалася, але спитала. «Ти маєш такий вигляд, ніби ти хочеш про щось поговорити». «Так і ні. Мабуть, тільки Селена могла зрозуміти, чого їм досі мучили докори совісті, коли він згадував про вбивство Кейна». «Скажи, як ти часто думала про людей, яких ти вбила?» – спитав він. Голова Селени різко обернулася в його бік. Вона побігла повільніше. Шоу зовсім не хотів припиняти біг, але селена схопила його за лікоть, змушуючи зупинитися. Її губи були щільно стиснуті. Якщо ти докаряєш мені до сніданку, я тобі дуже не раджу. Ні, важко. дихаючи, заперечував шоу. Я зовсім не збирався тебе дорікати. Дихання, що збилося, заважало йому говорити. Її очі були такими ж крижаними, як доріжки саду. Ти про Кейна?", раптом спитала вона. Почувши це ім'я, Шаул щільно стиснув зуби і зумів лише кивнути. Лід в її очах митєво розтану. Тепер Шаул ненавидів її співчуття та розуміння, що відбивалося на обличчі. Він був капітаном Королівської гвардії. Звання зобов'язало його вбивати всякого, хто посягне життя Королівської сім'ї. Йому доводилося вбивати в ім'я короля та бачити, як це робили інші. Він боровся з ворогами корони, когось вбивав, когось нівечив. Здавалося, в нього не повинно виникнути подібних почуттів, і тим більше він не повинен висловлювати їх уголос. Особливо. Йому все частіше уявлялося, що він підбирається до невидимої межі, прокресленої в їхніх стосунках. «Я ніколи не забуду людей, яких вбивала», – зізналася Селена, супроводжуючи кожне слово хмарої пари. «Навіть тих, кого вбивала, щоб не загинули». Я й зараз бачу їхні обличчя та пам'ятаю угоди, що обірвали їхнє життя. Вона глянула на голі гілки дерев. Іноді мені здається, що то була не я, а хтось інший. Серед убитих вистачало поганих людей. Десь навіть раділа, що вони більше не зможуть чинити зло. Але в будь-якому випадку кожне обірване життя забирає з собою частину тебе. Навряд чи я колись зможу це забути. Шоул кивнув головою. Він лише тепер зрозумів, що Селена тримає його за руку. Її пальці сильніше стиснули його Вбивство Кейна. Не було ні навмисним, ні підступним. Шол спробував відійти, але Селена його не відпускала. Вбивши його, ти не зробив безпечного вчинку. Я так говорю не тільки тому, що ти врятував тоді моє життя. Вона промовчала. «Ти ніколи не забудеш бисто Кейна», – продовжувала Селена, дивлячись на Шоула і чуючи, як стукає його серце. «А я ніколи не забуду, що ти зробив це заради мого порятунку». Шоолу душно захотілося її обняти. Він придушив це бажання, бо заткував назад і лише кивнув на знак згоди з її словами. Лінія між ними таки існувала. Король не схвалював їхньої дружби, але поки що терпів. Варто переступити цю межу, і тоді вже король засумнівається в його вірності і в тому, чи може й далі Шаул Ествул залишатися капітаном Королівської гвардії. А якщо виникне необхідність вибору між королем і Селеною, він благав Верда, щоб доля зберегла його від такого вибору. Залишитися з цього боку в межі було розумно і логічно, та й шанобливо по відношенні до Доліна. Шаол бачив, що у принца не охолонило почуття до Селени. Було б неприпустимо зраджувати свого друга. «Що ж, не так уже й погано, коли адерландський асасин у тебе в боргу», – безтурботно промовив Шаол. «Це може стати в нагоді. До ваших послуг, пане капітане», – церемонно вклонилася Селена. Тепер його усмішка була цілком щирою. «Нема чого тут стояти, капітане», – сказала Селена, пускаючись під по доріжці. «Я зголодніла і не хочу вкрай відморозити зад». Шаул тихо посміхнувся і пішов за нею. Коли вони зробили певну кількість кіл, у Селени тремтіли ноги. Легені горіли від холодного повітря, і, як їй здавалося, навіть кровоточили. Вони обоє перейшли на швидкий крок і попрямували до замку. Селена перечувала рясний сніданок, проковтнувши, який збиралася вирушити по магазинам. Залишивши позаду сад для Ігор, вони йшли одним із садків, що примикали безпосередньо до замку. Тут, між ногами, хрумків гравій, а на примхливо підстрижених живоплодах красиво лежав сніг. Селена ховала руки у рукавах блузки, навіть рукавички не рятували її пальці від холоду. У неї боліли задобілі вуха. Мабуть, наступного разу треба закутати головою шарф, і нехай Шоул знущається з неї скільки завгодно. Шоул розланявся на ходу, знімаючи з себе сорочку, поки не залишився в останній, теплі від поту і щільно прилипшої до тіла. Доріжка зробила поворот. Селена мимоволі витріщила очі, побачивши сцену, що чекала її за поворотом. Щоранку все більше придворних дам знаходили причини для раннього виходу на прогулянку. Спочатку їх кількість обмежувалася кількома молодими фрелінами. Побачивши Шаола в одязі, що промокнув від поту, вони зупинялися, як у копані. Селена могла присягнутися, що їхні очі були готові вилізти з орбіт, а роти розплющувалися в німому здивуванні. Наступного ранку дівчат побільшали, і одягнулися вони ще вишуканіше. З кожним днем кількість гуляючих зростала. Сьогодні повернення Шоула до замку спостерігала досить численна жіноча спільнота. Ти тільки подивись, прошепотіла Селена, коли вони проходили повз дві жінки. Тімо по команді піднесли до очей хутряні муфточки, щоб не порушувати пристойності вирачатися на капітана. Мабуть, обидві піднялися ще за темно, інакше їм би не встигнути одягнутися з такою ретельністю. Що? Спитав Шоул. невже він справді не помічав цих красунь чи просто не хотів нічого казати? Сади вранці, стають дедалі люднішими, сказала Селена. Комусь набридло всю зиму сидіти під замком, знизав плечима Шоу і когось дуже тягне помилуватися м'язистим тілом капітана королівської гвардії, подумки додала Селена, голос сказавши інше. І то правда, навіщо привертати увагу капітана, якщо йому все одно? Тим більше, що деякі Фреліни були навіть дуже гарними. Збираєшся до міста шпигувати за аркером. Спитав Шоол, коли вони відійшли на достатню відстань від червоних і хихикаючих фрелін. Селена кивнула. «Хочу зрозуміти, як побудований його день. Потім уже стежитиму за ним». «Може, я допоможу тобі? Пробач, але в таких справах мені не потрібна допомога». Її словах вистачало зрозумілості. Принаймні, Шоолу могло так здатися. Почасти так воно й було, проте його допомога лише у складної завдання, коли треба буде переправляти аркера у безпечне місце. Втім, спочатку вона повинна винудити в куртизану всю правду дізнатися про задуми бунтарів, якщо такі задуми справді існують. «Я знаю, що ти не потребуєш моєї допомоги, я просто подумав, раптом ти захочеш». Він недогорив і похитав головою, наче лаючи себе за слова, що вирвалися. Слені стало цікаво, але вона вважала за краще утримуватися від розпитування. Доріжка зробила ще один поворот. Замок був зовсім поряд. Ще трохи і вони опиняться в темряві в чудовому благородному теплі. І раптом шоол. Почулося у морозному ранковому повітрі. Селена тих ойкнула. Шаол здивовано глянув на неї. До них на зустріч шов Дорін у сопроводі світловолосого хлопця. Селена ніколи не зустрічала його в замку. Незнайомець був вишукано одягнений, судячи з віку, ровесник Доріна. Шаол чомусь весь підібрався. в цьому блондинові не було нічого загорозливого, але в придворному світі зовнішність ще більше оманлива. На його поясі висів кенджал. Молодий чоловік привітно посміхнувся і, здавалося, нітрохи не страждав від ранкового холоду. Дурін дивився на неї з усмішком його обличчя виражало незрозумілої цікавість. Лена сама не знала, чому й захотілося вліпити наслідному принцу ляпас. Подивившись на шаола, принц посміхнувся. А я думав, що Фрелі не гуляють зранку через нас із Руланом. Коли вони застудяться, я обов'язково повідомлю їхнім батькам, що в цьому треба звинувачити тебе. Щоки капітана трохи почервоніли, отже, він також помітив ранкове скупчення дівчат. Доброго ранку, пане Рулане, напружено мовив він і склонився. Доброго ранку, капітане Ествол!» – відповів блондин і теж склонився. Його голос був досить мелодійним, але щось змусило селену насторожитись. цікавість світського незарозумілість і навіть не прихований гнів. Ворожити було марно. Дозволь тобі представити мого двоюрідного брата, сказав принц, вертаючись до селени і поплескавши рулана по плечі. Його світлість, рулан Хавільяр із Рулан простяг її руку. Рулан це Ліліана, служить у мого батька. Серед придворних вона, як і раніше, називалася своїм вигаданим ім'ям, хоча в замку багато хто здогадувався, що тут не все так просто. Радий знайомству. Рулан відважив глибокий уклін. «Мабуть, ви, придворі, нещодавно раніше, я вас тут не бачив». Манера, за це було сказано, була промовостішою за самі слова. Селена зрозуміла, що двоюродний брат принца добрий ловелас. «Я тут з осені», – тихо відпула Селена. Гурлан усміхнувся завченою посмішкою придворного. «Я міг би вас уявити фреліною, але королю фрелі не потрібні, тоді, якщо не секрет, «У чому ваша служба моєму дядькові?» Дорін переступив з ноги на ногу, Шаул замер, але Слена нагородила гостя такою ж чемною придворною посмішкою і відповіла, «Я ховаю супротивників короля так, що нікому не вдається їх знайти». На її подив у Рулана це викликало лише вічливий смішок. Дивитися на Шаула вона не наважувалася, знаючи, що отримує Протюхана за балакучість. «Я чув про посаду королівського захисника, от тільки не думав, що тепер у короля така чарівна захисниця». «Що цього разу привело у вас у замок, Рулан?» – спитав капітан. Коли він так дивився на селену, їй хотілося втекти, куди очі дивляться. Але Рулана цей погляд не збентежив, він знову посміхнувся, він взагалі посміхався часто і якось дуже гладко. В його величній запропонував мені місце в королівській раді. Шаол запитливо глянув на Доріна. Той ствердно кивнув головою. «Минулого вечора я прибув до замку, а сьогодні готовий приступити до роботи». Шаол усміхнувся, якщо це можна було б назвати усмішкою. «Правильніше сказати?» – показав зуби. «Від такої усмішки?» – подумала Селена. «Взагалі помчиш, не розбираючи дороги». Дорін це теж зрозумів і делікатно посміхнувся. Мабуть, він збирався щось сказати, але Рулан його випередив. Новий радник надто вже пильно подивився на Селену і сказав можливо нам ще випаде щастя попрацювати разом ваша посада мене заінтригувала Ці не заперечувала щодо попрацювати але вкладала це слово інший зміст ніж улан. її розуміння це був удар кинджалом та безіменна могила немов прочитавши її думки Шаол поклав руку їй на спину «Вибачте, але ми спізнюємося на сніданок», – сказав він, обійшовши одним легким поклоном Доріна та Рулана. «Вітаю з новою посадою». Останню фразу він промовив так, ніби перед цим ковтнув гіркого молока. Увійшовши Шаолом в замок, Селена відчула відчайдушне бажання вимитися. Їй хотілося змити з себе не стільки солоний піт, а стільки солодку олійну усмішку і оцінюючи погляд Рулана Хавільяра. Дорін дивився вслід Селені і Шаолу, зазначивши, що вона не зробила спроб скинути руку капітана зі спини. «Дуже несподіваний вибір зробити їй батько», – сказав Рулан, навіть з огляду на результат змагання. Доріну хотілося гризнутися, але він стримався йому ніколи особливо не побудобався двоюродний брат, а з ним вони поки росли, бачилися щонайменше двічі на рік. Шоул виразно ненавидів Рулана і до його імені додавав щось на кштат «лукава бестія» або «зніжена дупа». Аналогічні слова три роки тому він кинув іменитому гостю в обличчя, супроводивши їх таким сильним ударом, що Рулан знепритомнів. Однак Рулан це заслужив. Причому настільки, що те, що відбулося, ніяк не позначилося на кришталевій репутації Шаола і не завадило його призначенню капітаном Корольської гвардії. Більше того, вона підвищила його репутацію серед середгвардійці та дрібної знаті. Будь Дорін сміливіший, він би запитав батька про причини призначення Рулана королівським радником. Меа був невеличким, але процвітаючим приморським містом. Там вистачало багатих торговців, проте серйозного політичного значення не мав. У Меа був навіть регулярна армія, лише міська варта. Рулан був племінником короля, ймовірно король вважав, що королівську раду слід поселити людьми з кров'ю Хавільяра. І все-таки призначення це було дуже дивним, оскільки Рулан більше цікавився жінками, ніж політикою. Звідки родом ця королівська захисниця? запитав новочасний королівський радник, перериваючи роздуми Дорина. Дорин попрямав до замку, але до іншого входу. Він досі пам'ятав вираз обличчя селени Шаола, коли два місяці тому, незабаром після фінального поєдинку, Дорин зайшов до селени і застав їх в обіймах із капітаном. «Про це треба питати в самої Ліліани», – збрехав Дурін. Йому не хотілося розповідати двоюрідному брату ні про особливості появи Селени в замку, ні про особливості змагання задуманого батьком. З нього вистачало батьківського наказу супроводжувати Рулана на ранкові прогулянки. Єдиною світлою плямою було непрохане бажання Селени закопати цього глибокого пихату аристократа «Вона служить виключно твоєму батькові, чи іншим радникам теж дозволяється їй наймати?» «Ти ще дня не провів у замку, братику, невже за такими короткий час ти встиг нажити смертельних ворогів?» «Хм, ми хавельяри, повчально промовив Рулан. «У нас завжди є і будуть вороги, яких нам доведеться усувати з дороги». Дурин насупився, хоча подібні слова він постійно чув від батька. «Ліліана підкоряється лише моєму батьку, але якщо ти почуваєшся в небезпеці, я можу розпорядитися, капітан Шоул Естфол. Поки що я не відчуваю жодної небезпеки, просто поцікавився». Рулан умів доставляти головний біль чоловікам і справляти неябийке враження жінок, особливо своїм походженням. Але в ньому не було придворної підступності і він нічого не розумів у придворних інтригах. Цілком нешкідлива людина, втім, чи не образливий. Відповіді Дорін не знав і сумнівався, що хоче дізнатися. Король платив своїй захисниці щедру платню. Селена витрачала всі гроші до останнього мід'яка. Зуття, капелюхи, блузи та сукні, прикраси, зброя, шпильки для волосся та книг. Книги, книги, книги. Книжок було стільки, що Фаліпа довелося замовити другу книжкову шафу. З походу в місто Селена повернулася навантажена капелюшними коробками, різнокольоровими мішечками з духами та солодощами, а також зі зв'язками книг, які їй хотілося почати читати негайно. Однак негайному читанню заважала присутність Доріна Хавільяра які сидів у її приймальні. Побачивши принца, Селена мало не випустила всі свої покупки. Боги милосердні, промивив він, забираючи в неї пакети. Принц не згадувався, що це мала частина її покупок решту принесуть та привезуть пізніше. Ну що ж, сказав Дорін, ставлячи мішечки та коробочки на обідній стіл, що потопав у обгортковому папері та шовкових пакувальних стрічках. Хоча б сьогодні я бачу на тобі щось інше, а не це моторошне чорне вбрання. Селена мовчки глянула на нього. Для виходу місто вона обрала бусковий плащ та сукню кольору слонової кістки. Можливо, надто яскраво для кінця зими, але Селена сподівалася, що це вбрання прискорить настання весни. До того ж, в такому братні вона могла розраховувати на більшу увагу з боку торговців. Дивно, але власники торгових закладів пам'ятали її минулими роками і легко купилися на її брехню про тривав подорож на південних континентах. Чим я завдячую вашій увазі? спитала Селена, вона зняла білий хутряний плащ, один із подарунків, зробленим собі сьогодні, і недбало кинула на стілець. Хіба ж ми не бачилися вранці в саду? Дорін сів і посміхнувся її знайомою хлоп'ячою посмішкою. Хіба друзям не можна бачитися більше одного разу на день? Селена подивилася на нього. Дружба з Доріном навряд чи можна дружити з людиною, якої такі привабливі сафірові очі. Але й була й набагато серйозніша причина, що ускладнювала дружбу. Батько Дорина тримав її долю у своїх руках. Два місяці тому вона припинила все, що було між ними, проте потім не раз ловила себе на думці, що нудьгує за принцу, не за поцілунками та фліртом, а за ним. Що ви хочете, Доріне? спитала вона. На його обличчі промайнуло роздратування. Дорін підвівся, селені довелося закинути голову. Ростом принц був набагато вищий за неї. «Ти казала, що хочеш зберегти зі мною дружні стосунки». Тихо сказав він. «Так, я так говорила», – погодилася вона, прикривши намить очі. «Тоді будь моїм другом», – підніс голос принц. «Обідай зі мною, грай зі мною на більярді, розповідай, які книги читаєш або купуєш», – додав він, кинувши в бік пакетів. Селена змусила себе посміхнутися. Посмішка вийшла млявою. «Невже ви маєте скільки часу, щоб годинами спілкуватися зі мною? Ми обидва стали більш зайнятими. Скільки б жінок не вилося навколо мене, тобі я завжди знайду час». Селена заплескала віями і опустила пуля. «Я щиро задоволена». Насправді, почувши про інших жінок, крутившися навколо принца, й захотілося вщент розбити вікно. Але йому немає чого знати про це. Селена глянула на годинник. «Ваша високість». Але справа вашого батька змушує мене знову вирушити до міста. Вона казала правду. До темряви залишилося кілька годин. Часу достатньо, щоб спостерігати за елегантним будинком Аркера і, можливо, за ним самим. Дорів кинув головою, посмішка на обличчі принца потьмяніла. Обидва мовчали. Тишу порушувала лише цокання годинника. Селена стояла, схрестивши руки. Вона згадувала запах, що походив від принца, і смак його губ, але відстань між ними, ця жахлива тріщина, з кожним днем все збільшувалася для їхнього блага. Турін ступив до неї і спитав, простягаючи руки: "Мені що, боротися за тебе? Ти цього хочеш?" "Ні", тихо відповіла вона. "Я хочу, щоб ви залишили мене одну. Мені треба переодягтися". Принцеві очі спалахнули, але він промовчав. Селена теж мовчки дивилася на нього. Поки він не встав і не пішов, тихо зачинивши двері. Залишившись сама, селана стискала і розтискала кулаки. Покупки, які ще півгодини тому тішили її, тепер викликали огиду.